وسيله تا تا دا دایو دې د قران نه معلومه د دو زینو کې قران د وسیله بیان کړی یو دلته وبته اله الوسيله او دیم د آیات راضی سورته بنی اسرائیل کې ها آیات نمبر 55 میات تاسو ګورئ سورته بنی اسرائیل فی انزل سم پارا نمبر اوہ پانزور اولائیک الَّذینِ يَدْعُونَا يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَتَا يَدْعُونَا يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الوسیلتا. دو وسیله معنی صدا نگور و یو معنی لغوی دا اول پده ځان پویا کوي یو معنی استلاحی دا دل غریب خیر خیرت دا معنی خو پرده چه دل ورزی یو معنی لغوی دو وسیلی دا و یو معنی استلاحی او شرعی دا د وسیلی پید بار دو لغت صدا سنور معنی دی ووسيله لغوي سلور مانو سره د اجازه معنی نه کوم عربو معنی کړی په اتوار د عربيت سلا شيخ القران مولانا محمد طاهر رحمه الله په کتاب البصائر کې دوکم سلم صفه کې تحقیق د معنی د وسيلي کړی یو وسيله لغوي په معنی د قرب او د نزیکت سره راځي وسیلا مانا نزی کرت. لکا عروی ولمہ عسوینا بسیوبی تقطوات وسائلو کانا قبلو سلمن حبالوها وسائل پا مانده نزی کرت سره. دویم وسیلا ان الرجالا لهم اليك وسيلتون ايا خذوكي تكحلي وتخزبين ان الرجالا لهم اليك وسيلتون د سلو طاته جت وسيله منا حاجت معنا لغوي په قضا د شاوات کې طاته اجت له دیم وسيله په مانه د رغبت او د شوق سره او معنا د شوق او رغبت سره لکه لبید په مشهور شائد د عربو دغه په شعر کې راځي درې څلورمه معنا پیدا د لغت سره د وسیله یو خاص یو خاص مقام دی په جنت کې یو خاصه درجه ده په جنګ کې نبی علی سلام او چې کله تاسو بانګ واورئ نو آغاز زماده پاره وواري ثم صل الله علی الوسیلا فینها منزله تن فی الجنه لا تنبغي الا لعابد من عباد الله وارجو ان اكون انا چې کله تاسو یو اذان د مواذن واورئ نو پای کې دغه جواب ورکوي نو زمانو وسیله وغواړي جواب څنګه دی الله هم رب هذه الداوت تام والصلاه القایمه اته محمدن الوسيله د قزيکي تر تکي وسیله په مان نه چا سده دي یو خاص مقام جنت کې او غبا الله مال پیتبار د لغې سره د وسیلې سو معنی شوی سنور یو په مانادې معنی دیم په ماناد حاجته دریم په ماناد شوق و رغبت او رغبته اوسنور په ماناد خاص مقام په جنت کې او پېتبارد شریعت سره اصطلاحي او شرعي معنی سره وسیله دول اس قسم دا خود و سری مانا مانا اول قسم اول مانا دا و سری شریعت سرا وابتو الیه الوسیلہ وابتو الیه الوسیلہ ولطوئی اللہ تنزی کت پنے کو اطلب القربط بالعمل بما یرزی تلب کئی نزدیکت الله تا فسصل طلب کا بلا عمل په یو عمل سره عمل چاغه خوخ کیستانه په عمل چاخ خوخي الله تا دا مانا تفسیری تبریش په گم جلد کې کړی دا دا مانا حافظ میکسی دویم جلد کې کړی دا دا مانا تسهیل د نجوزوی اول جلد کې کړی دا پنی کو اعمالو الله ته نزدېکټ طلب کئ دارنګي دا منا شیخ طنطاوي جواهر قران کې کړه داتریم جلد کې چې الله ته نزدېکټ حاصل کئ الله ته پنی کو اعمالو سره دا منا دوري منصور کې سيوتي دویم جلد کې کړه دا دامانا سراج المنیر کے خطیب شربینی کرے اول جل کے دامانا ابو سعودو تفسیر دے ابو سعودو درہم جل کے کرے را دامانا ابو حیان انلوسی تفسیر دے باہری محیر درہم جل کے کرے را. الله تا پنیکو کو اعمالو حاصل كته په خپل دا نه چې پیر وسيله کا بابا وسيله کا خبر نه خپل عمل به وسيده کې الله ته نه یې کومل الله ته حدارنګې زموفسرين ډير اقوال لي تفاسير دي روحلماني قرطبي حافظ ابن كثير امام رازی دا ټول ذکر کوي فنه کو اعماله باندې فنه کو اعماله باندې الله تزه نزدې نو کا نور نیک اعمالو کا الله ته پیزال روړه نزدې کا داغو مانوا چې نیک اعمال الله ته نزدې کته فنه کو اعماله باندې الله کا دارنګي پنيکو اعمالو باندي الله تزه نزدې کول دا دوغلماو تفاسیرو دارنګي دوغلماو کتابونو وګورا ټول کتابونو کې دا معنی کوي دا چې الله تزه نزدې کا پنيکو اعمالو باندي تقرب الیه بطعاتیه نزدیکت دے اللہ تا پتابداری الله اللہ دا اللہ تا پیغمبر تابدار جور شاہ ندا وسیلہ دا اللہ تستاذنے کو امالو دا مانا دا وسیلی منتعو العرب سنورم جل سنور سوا دیال سما صفا منمو البحار دریم جل چار سو تفسیری جامعه البیان دیم نجریر شپاگم جل ایک سو سنتالی صفا اول جل دو صفه دو صفا غرائب القرآن شپاگم جل ایک سو بیا مراحل لبید قرطبی شپاگم جل یو سل یو کمش پیتم صفا زاد المسیر دویم جل اٹتیس صفا فتوحات الہیہ اول جل چار سو اٹسی صفح روح المانیش پا گم جل ایک خط تفصیل پد مقا او پد زیر روح المانی کرے شاہان تفاصیل تفاصیل و بادشاہ دے تفصیل کبیر یو لسم جل دو سو بیس صفح معالی متنزیل علامہ امام بغوی دو ام یو کم سلو اختمہ صفح خازن دویم جل یو کم سلو اختمہ صفا تنویر المقیاس سلو رو یا صفا روح البیان دویم جل تین سو ستاسی صفا تفسیر المنار شپاگم جل دری سوا یو یا صفا تفسیر الغریب پینتیس صفا محاسن التعویل شپاگم جل ایک سو ستنم دارنګي المفردات فی غریب القرآن 545 صفاحه اغه محدث کوستلانی مشهور ارشاد الساری اتم اوم جلد 208 صفاحه دا ټول د دې معنی کې د دې ټولو کتابونو نه ټولو خلاصه دا و چې ځان الله تعالی ته نږدې پسه سره پني کو اعمال سره 바이 په نیکو اعمال سره باندې ځېکت الله تکه کته وېزبه پیر و وسيله کوم زبابا و وسيله کوم زفلانه و وسيله کوم نو آستانه ظلمبه داته پوس کوم چه دا وسيله چه دا نو یا به داغه ذات وسيله یا به داغه غوخي کې او یا به داغه نسب وسيله کې پزاد په وسيله د فلاني ولي وایي ګل خلک د فلاني پیر په وسيله د فلاني نو کدا غ ذات او وسيله کې نو ذات به یاد اغه پښتوني یا به پنجابي یا به ترکاني س ذاتونو غبین نو ذات خو قائل نه دي زوره ذات د چالو وسيله کېږي الله تعالی الله په ذاتونو سکي د چا په ترکاله یو پلواره یو په پنجاب پسندي الله سکه لا ينظر الى صوركم ولا صعبكم ولا صعبكم نستاسو جسوتا نستاسو نسبونو الله ګوري ولا کی ينظر الى قلوبكم وعمالكم حديث ته لیکن استاسو ظنون او استا عمل الله ګوري نزاد الله ته نشي وسيده ګوري چې دا صاحب او کداغه غوخه وډوکی وسیدکه نو غوخه وډوکی خو په حیواناتو کې مې بیايي به حیواناتو مسیدګاری کې مغوخه شتا وډوکی شدا زاد د یو انسان نشي وسیده کولای کوم چې علماو داغې بیان کړي چې نیک عمل الله ته وسیده کا داغې نیک عمل په دې ماګن کتابونو په وړاندې دا ټول علما په غلطوږي غيو دانش دا چې یره ذات وسيله کا فلانې وسيله کا کبل وسيله کې ده او په بل په وسيله خلاصې ده نو حضرت نوح عليه السلام په وسيله با داغه بچي کلهان بچي وکنا کدا بل په وسيله خلاصې ده لودای ابراهیم علی السلام <تصال> په وسیله به آزاد بچی و کنه کدا بول په وسیله خلاصیده اخو زاتونو ها دلوت علی السلام خذا د پلا د خاون د پیغمبر په وسیله بچی و کنه کدا په بول په وسیله خلاصیده نابو طالب په د نبی علی السلام په وسیله بچی و کنه په وسیله بچی نه ها ښاژتونو نسبونه مسیو خونه عمل یاره سنو کنج د پیغمبرانو نو دا اعمال په وجه تباہ او برباد شو خلاص نه شوره او صدا شاه استلahi سره شرعی لحاظ سره د وشرې 2180 دی ا د 21 اول شپه اسم جایز دی کذاب دا بیا نه وي ربي وسيله نه منی ملت ترجمه کی خو وسیله نه مانی وای کړ ډیر اجازه ده وسیری په معنا پو په کومه له په شریو په اصطلاحیو په مقصد د وسیری په حدیثو د وسیری په کوم چکه حدیث کستا وسیلی بیان نه حدیث یو له ګوڑا اول التوسل بیسمائی تعالی و صفاتی الله تداغن مون او داغه صفات وسیله کا یا الله استانمون تاته وسید کومه تقا اری تجبار تغفار تسطاره ٹھیک ده وللہ الاسماءل حسنا فدعوه بها خاص الله لذی نمود خيستا خيستا نو دا اللہ خیستا خیستا مدد کوي الله لرا پاغنومونو باندې یا جبار یا عزیز یا سب्तार یا غفار په دې ما شومانو دا نمونه یاد لری دویم وسيله په اعمال صالحو الله تعاله یا يا الله ز خپل عمل وسيله کومه تا ته اودام قران او حديث سره ثابت دي اياك نعبد و ايا كنستعين مونږ خاص تا, تا عبادت کو دا وسيله شو کنهستا یا الله ز خپل عمل تا ته وسيله کومه که زمای عبادت بدنی دي او کمالي دي زخاستانه امداد غواله ما واستعینو بالصبر والصلاه دا وسیله تکنه یالا عمل چه زکوما د قران درس دې زده کړل دا خود نه دا مونږه روزه دا الله زدا وسیله کوم تا درم دریم وسیله د پیغمبر په صداقت باندې اَيَّ تَوَسَّلَ بِالنَّبِي بِتَصْدِيقِهِ عَلَى الْرِسَالَتِ وَالْإِمَانُ بِمَاجَابِ چه پیغمبر تصدیق قوم چې پاکمو حکمو اللہ را لے گلئے و پاکمو نوایو نو آغا, آغا پیغمبر دا آغا اوامر او دا آغا نوایی زتاتو نوایی خود آغا نو نوایی دا چاو اوامر دا اللہو آو. خسوک پیڑا لے گلئے و پیغمبر پاک دا د پیغمبر تصدیق دی چاله چپکم پیغمبر تا دا لګی دا تصدیق تاته زه وښې د کوم چې ما په ایمان نه ورې ماده غه صداقت اواز کړې وې ماده غه حکمونه منلی دي چې تاو ته دا جایز ده درم التوسل ورم التوسل بدعای نبی فی حیاته کفال دا لنګی التوسل بدعای صالحین ووسيله الله ته په دعاو د پیغمبر په ژوند ده کې یا الله زماده پر پیغمبر دعا غوښتې وا لو الله زږه پیغمبر هغه دعا چې زماده پرې غوښتې وا وسيله کومه تا هغه دعا او عبادت او عبادت زمغه عبادت چې هغه ما لپاره کړی قسم دعا یې ما له غوښتې ونه عبادت چې ما د لپاره رزا غا غا دعاء چې زما په حق کې کړه واغزه وسيله کوم دا جائز دي پښي ادعو الله لك موسى سلام توي موږ نه دعا و غالا پنزم وسيله دعا درب ول عزت په نسبت قولو بندگانو او تا لکه موږ چې د الله نه دعا غواړو موږ یا رب جبرائيل یا رب موسی یا رب یا رب ابراہیم آ غرب چې تا ابراہیم علی سلام پور کې بچ کړو الله بچ کا اے رب د موسی علی سلام چې پو پو کې بچ کړو اے رب د موسی اے رب د ایسا اے رب د ابراہیم علی نو په اضافه کولو سره دا وسیدوم جایز ده نسبته نه ده پیغام قسم وسیلا التوسل والصلاه علی النبي صلی الله علیه وسلم وسیلا بدرود درودو له په نبی علی سلام زکه ز چې درود پیغمبر ومو خدا خو زماده پاره عبادت شه چې سوق یوزل درود وې نو په الله سره رحمت لريگی لس رحمت کو په ما راضی کړه نو خپل دعا خپل درود په پیغمبر ذوبو شي کوم تا ته الله دا شپک قسم وسیله را جایز و دا بدل یاد غي نشاله اوم قسم وسیلا دا مکروه ده الله تا خو خو پسند نه ده اوم قسم هغه ده اللهم اسالک بحق فلان عبدک وبجای وحرمته ونحو ذلك ایا لازم سوال کوم سانا په حق د فلانې بندا بجای فلان په حرمت فلان دا قسم وسیلا حرامه ده امام ابو حنیفه وی دا حرامه لا ينبغي لأحد أن يدعو إلا دا قسم دعا کې الفاظ راوسط د دا چا لا جایز بغیر د الله نام یا خلق دادو او غوالي الله زو شي کوم تا دا به حق الانبياء او له وليا او به حق البیت او دا مکروه تحریمی دا, دا, دا حرامه نووم قسم وسيله هغه حرامه دا چې په دعاګانو کې بل چا نومونه په اخله سو که سو وسيله شو وو اتم قسم وسيله او نه هم کیسه وسیلا اتمونه هم دا داواله د دا بدعاتو ندي نه اتم دا چې سوال کوي دا الله نه اي اسل الله و يدعو عند قبول الصالحين معتقدا ان دعا عند القبر مستجابن سوال کوي دا الله نه دعا کوي دا الله نه دني کانو بندګانو د قبرونو د پير بابا قبر سره ولال نه آزاد جي بابا قبر سره ولال د کاکا كا? سيبو او د بري امام د قبر سره ولال نه په دي دعا عند القبر مستجاب د قبر سره دا هغه نو د نه کانو بندي ګانو قبر نو سره دعا غوالي غوالي د الله نه سوال د الله نه کوي خدای نیک بنده قبر سره ولال نه چې دلته د دعاخه قبوليږي نو دا قسم وسيله اتم دا بدعات نه دا بدعات دا چې پیغمبر صحابو نه وکړي او ثواب اوته وي دین کې نه یو ثواب اوته نه هم قسم وسيله چې یو صلی اي يقول عند قبر النبيين والصالحين چوي د قبر د پیغمبر سره یا د نیک بند د قبر سره یا سيدي فلان او فلانی یا نونوواله دغه ککاسه ا بری امام ا میع قول بابا ا خزی بابا ا عبادر بابا ا پیرابه یازده یا نونو منوواله کوم چې د تاسو علاقه وکړو او دو الله حلی ما د پردال الله نه دعا او غواړا ما ته حاجت ته دعا او غواړا لو دا قسم وسلهم سره دا به دات نه دې اته نه هم دا دواله ده بدعات و ندې دی. بدد ته وای دین کې نه خلک کې کېو ثواب او د بدعتي به سبا قیامت کې پیغمبر پاک سره کوي شفاعت بنکې لسم قسم وسیلا دا خطرناک لسم یو لسم او دولسم دا ډیره قسمه اخیری وسیله دا شرکې شرکی, شرکی وسیلې دې لسم اے قولا عندہ قبر نبینا و صالحین اس دا تقسیم دو وسیلی چاکرے دا دیوبان عالم دا ہندوستان سیانتو نسان آنو وسوسط الشیع دیحلان محمد بشیر شاہ سوانی دا ہندوستان عالم دے او دای تقسیمی کلی دو سو گیارہ پا دے سفو کے نویل یو لسم قسم ای قولا عندا قبر نبین و صالحین چووئے دا قبر دا یو پیغمبر یا دا قبر دا نیک بند سرا یا سییدی نمی ندی اغسس سییدی بس مشک ولی کنمی اغسس بیخو دا د دا ایسا خبروا نا دا دخپلی علاقی چزمک نورستو نا کم دربارونو په کم علاقہ کې پیدا کوي او جوړي یې موږ باندې نبیابا اغه ته دمو توجیوی پوښي دا هو نور شوې دا اوسه وکړه دی او شو یا سر کا دا یزا دنه مخکې نور او اوس دا د دی په خلکو کې مزکدا یادو یا سیدی قبر د نبی یا د نیک بندې سره ولاله واسکه او فلانیا ايش فی مریضی زماده بیمار شفا کا واکشف عني قربتي اول ریک زمانہ مصیبت زما وغیر غیر ذلک او دین الا نور کارونا وهذا شرک جلی او دا شرک دے جلیو نحکارا لسم قسم وسیلا د قبر د بنده د نیک بندہ یا یاد پیغمبر صلی الله علی او فلانی عزت علی راغلی ما زما د بیماری شفا او امانا تکلیف لڑی کا نو دالوی شرک دیخ کارا یو لسم قسم یو لسم قسم غسیلہ ایدو غائباً او میتاً عند غیر القبور دعاو والی دا غائبنا غائب دے یا دعاو والی دم لینا و عند غیر القبور بید قبرننا قبر سر والان لدے لدے دے لیکن دیجے نزو سوے ماں اُس اغاق جوان دے دے خو غائب دے پیر تاواز کم اگر چاہ اغاق جوان دے دے ہا پا او فلان یا یا دا قبر یا چا کم مر لے اغاق تاواز کم مر لے یا غائب دے یا سیدی فلان ننگا پیر پنجاب کتا ننگا منگا ریر یا سیدی او ننگا فلان اُدعُ اللَّهَ فِي حَاجَتِي دعا او غلالا الله نا فی حاجتی فلان پا حاجت زما فلان کی زما ته خو نشی حاجت پورا کول خو زما د دا پاره د د دې حاجت مبارک دعا او غالا نزهائما انه یعلم, ان یعلم الغیب نو دې خیال کونکې پدی ګمان دې یعلم الغیب چې دې پویږي پا پټو باندې زکوۃ او تاواس چې دې پويږي په پټو و يسمعو او اوری خیال لاچ اوری د خبره فی کل زمانن او مکانن پہاڑ زمانه او پہاڑ ځکه و يشفع له فی کل حين او انن او شفاعت کې دغه پاره پہاڑ وقت کې او پہاڑ ټایم کې پهزا شرک سرعون نو دام سره شرک دې صدا حتن شرک دې جو تو غنښ ورکول تکلیف او سزا خزما د دا پاره د الله نه د دي مصیبت مبارک سوالو کا کا غایب دی او کا غملې ذکر د خیال دا راه چ دې پويږي زما خبره او ريور را رسيږي او زما شفارس کول شي زکو اوت आवाज کوي لفاظا شرک سريون دا سریحی شرک دی او د لسم قسم وسيله پیدبار اتباع د شريعه خيري ارېکه خوازه حد کړې رېخه الله دې پر رحمت نورېږي هغه وای ايیدو غایبنو میتان عند غیر القبره دعا او غالي د اگر چې ژوندې دې پیر سيد دې خو غایب دې اوس موجود نه دې او میتن یا مړ له خدای قبر سره نه دې غیر د کدي ځنه اوس منګا کو او بری ما او فلاني ننګا پیر یا سید الافلانیا اشفی مریضی زما د بیمار شفا او وقز عن الدین او زمانہ قرضہ زمانہ قرضہ لریکه وهب لی ولدان مالیو بچیراکه خ جګل مارن فسادین خو بچی مالراکه ورزقنی مال رزق راکه واغفلی ما ته بخنوکه الای دغه څنګه د غیلا شنو مات بخنو کا، مالا بچی را کا، مالا رزق را کا، زمان قرض ختم کا، مالا بیماری ختم کا، و امسال نورم دا صدیر میساون ندی، و هازا ایزن شرکا، نو دا هم شرک دے، دا باقی دا گورا دالک دے، و هازا ایزن شرکا، دام شرک دے، لپیت بار دا شریعت سرا، اصطلاحی سرا وسیده سو قسم شو ا دولس قسم متویدوا او دی وی 215 صفحه کې ان توسلا بل موات غیرو جایزه او وسیله د دا د جایز نه دی ملې وسیله کولې نو چې نشي وسیله کوله دا حدیث کې څه داغری دی ها د اوس دو صفحه کې لیکي دیوبندیو دی دیوبنديان دي دیوبنديان دیو ته صحیح ته صحیح 217 صفحه کې لیکي کی دی وې وا ام تکوسرو بدعاء ال موات فلم یثبت به حدیثن صحیحن ولا حسن و یا چر دی وسیله په دعا د ملو صدا ثابت نه پ یو حدیث یو نه په باندې که ما حدیث چه ده وسیری پا با باره که راغیری نو دا یو حدیث ثابت نده پا سی صندت بانده پا حسن بانده دی دا ویخا حضمانگ مقصد داده چه خلقا پا ده خبر پوشی او خبردار شي دا او دا فتاوه علماء بلد الحرم دا د وسیری پا با باره که کلام که خبره که وسیری پا با باره که ده ویم توسل بلانبیاء او ولولیاء شرک اکبر درې سو یوط یاکه ذکر کړي فتاوه کې توسل د انبیای له مسالم پیغمبرانو باندې وسیلنیول او کرامو وسیلنیول شرک اکبر دالوی شرک دی هنه په کاردار چې مونږ خپل عمل الله ته وسیله کو او د مخلوق نو وسیلونه ځان دملو نه ځان بچ کو ورې کدا عمل سوکې رداغه عمل نور اوولې قبلي گنا هادا پیراني پیر شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله وي ارفا الوسائط بينك بین الله واسطی لری کده الله او ذ مخلوق په مسکه داریک الله نه واره کړ زباغه په موغه باغه په موغه اوغه بیا الله ته وي نه داریک دا الله نه سوال کوا مسکه چې سوره وسیلی خل جوړې نو وي دا خه ندی ته دینه ځان به دی زمان خو مقصد داو چې خلک خبردار شي خلک پوه شي د خلکو واقعدي سم شي نو بل مقصد نو ورور دا زما غوام دي نا پوهی چې منګه پوه وکړو چې قران کې سوي دي ا حدیثو سوي دي فقاه او کتابونو کې سوي دي من چاسه د ذاته نشته زما د چاسره په پو پولي پټی جنگ نو غوږه من مقصد داو چې دا ګوره علماو دا خبری کړی دي او د دې خبرو بیان د مخلوق ته ضروري وروړه نو زه یا ایه لهو خپل عمل وسیله کا لکه درې کسانو غار کې بنشوي حدیث غار کې چهدازي درې کسانو غار کې بنشوي دی غار پیراغه هغه بچدان نشو نو د غار مخ ته ګټ راغی نو غار مخ ته ګټ راغی نو هغه په بنشو نو اوس وی چې موږ بسنګ دین اخلاصي وو د خلاصي لار خوباله نشته زموږ چې اخلاص شو نو هرې ورځي موږ خپل په عملو غشيډکو له یوې یره حزما د ترلوړوا ډیره خسته وا زموږ پاغه باندې ها نو هغه زموږ مطالبه وکړه له هغه ماته وی په سيطريقه ماته نږدېشه نکاح کا او به نږدېشه نما نکاو کړه غلطه طریقې نه ز پاسې ده لې ما الله پسې طریقې نه دې شیوم کده عمل ما ستاد رضا ده پاره کړې نو دا ګرځم نه لری کا معمولی و تو شو هوتین شو بنوی ما مزدورې کولا د یو کس سره نو هغه زموږ دا غو جگره په مزدوری رااله ما تا دورا کړې واغه یی ما دورا نما ته خپل مزدوری پرې غو ده ما زنالم څو خپل ستر شاو زړه دې راځه شوما ما ویخه زه دا نه مغه فهمی یغله کې پیسې چې تا و کولې غلا که ووځه جزې ما لې ها نو ما غله ټول کاندک د ګډو غله ورک دا په پیسو می ګړاغه سو اړېره دا اړېره نو تیر زیات کاندک جوړ شو الله کدا عمل ما ستاده زادو پاره کړی نوزمنګه زده ګټل ریکا لګنورم سوره و شو خو به وتی دین شو بلوی الله زما مور اپلارو ما بچه او گره مساعتلی نو ما بچه کله رالم ما بگره ولو شلی لولو می وز آغی ما والدینو تا ورکول بیا به می خپلو بچو تا ورکول یو ذل ذرال ما دیدی سار شومه زما والدینو دشیوی و نا وقتاوا او زما بچی مخپو کر غری دل چه اپلار منگو گیو می چه نا لومبے بچو والدینو <سؤال> ته ورکو عمر وسو تا ته بیا حکومت حتی دا چې څار بنګونو ته وښ نځدي شو زه ما خپل امر پر دا والدینو ما غی ته دا پيوس کی راغی دا میول کو بیا می ورسو با چوغو دا پي کدا کار ما ستاسو رضا کړی نظمون رضا گیر لکه حدیث کې راځي غره غره شو او لاګت لری شو درې وړو وته بخاری کې دا حدیث سو زی راځي نو ګورا پله عمل آی اری وسیله کړیو دا بل عمل نو وسیله کړی نه قبر او نیولیو نه پیغمبر وسیله کړیو خپل عمل وسیله کا چې الله عزوجل په وخت زم قران ته یو ځکه بن شوی الله د وخت په یغني کې هغه د زخ پلو وسیله کوم تا ته چما د دی مصیبت او مشکلات او نخلاس کا یا علماء د چو دوبو او د تعاون میکળે می او استاد رضا دا غیمرسته میکળે والا استاد رازاده پاره او که ما استاد رازاده پاره دا کار کړی لا لا دا مشکل ماته سال کا مازه خپل خو ځانونو سیراب کا دا عمل وسیده کولی چی ها خو بل عمل نشی وسیده کولی او نه بابا او نه پیر وسیده کولی چی زباغه وسیره کم تباغه کې وغه باغ کې وغه بچا ته وای الله ته وی نه زکه وی یا ایو الذین <سؤال> آمنوا تقولوا اے مؤمنانو ویریږي د الله نه الیه الوسیله ولټوهی الله ته زکات فني کوه اعماله باندي وجاهدوا فی سبیله جهاد او کې په رضا الله کې لعلکم تفلحون خامخا شب تاسو کامیابه د الله دین کول داغه پاره کول دا سبب د کامیابی ګرځي ان الذین بشکاکسان کفروا چو کفر یو کو کشرت شیدای نه آ چې پزمکې گیری جمی ان ټول او پشاندای سند نه نه پاره چې فيدي ورکی پاغله زاخ خلاصو ز عذاب نه پوره ز قیامت نو قبول باندې کشرت دای نه نن وکړلغه عمل او الله به قبلې سبق آر سکه ټول دنیا ورکه بیان قبلې وی ولهم عذاب الیم او د عذاب دناک نور یونا غاده ای یخرجوا چوج دین منن ناردور لا وماهم بهادین مننا او نبردی وتون کړه دینه ولهم عذاب مقیم او غاده له عذاب د امشام هغه مشرکین او غلط او خلکو له سزا میشوي وسارق او سارقته فقط ای یوم ما الله ګر سره او الله ګر عذاب کټکی لاسونو دی دوالو دا سزا ده په سبب دای چې د کوم عمل کړي دواړو غلا خشه نه غلا سره فساد راځي کوړ نه کی په ملک کې چې څو غلا ګانی کېږي نو فسادونه راځي هغه سره نکاله من الله د آزادې طرفه د الله نام والله عزیزون حکیم الله د ضرورت او حکمت والا پمتا با شاشتو بو کلا پس د ظلم نام واسره عملي سيكو این الله ی توبو علیه بشک اللہ علی میرے بانی بوکی با پدو بشک اللہ دے بخشش کرنگی میرے بانی ہون منخ دی شکرانی دی مخلوق پنو منلوی خوالنوی ورکری دیوی توبو باسا لوی ظلم دے کرو او عمل سی که اللہ وی زبستاتو بمنظور کم و زبادی ماف کم علم تالم نفد شرف تصرف آیت پوینی بشک اللہ در نده اختیار داس مونو دو دمکو يعذب من يشاء عذاباً كبيراً چاله چکوږي عذاب وو یاغفر او بخنه کي چاله چکوږي بخنا ګوره چون کړه د نذرو یا زمانوخته نو کما نخته دی او خلا او ور دګل د غیر قانون باندې نو ول دوی يعذب او مخکړي نورو زینو کي یاغفر او مخکړي دوی يعذب او مخکړي بیان د نذرو یا زمانوخته رې د غیر قانون کدا د او خړه وردک د نو غره سزا به کما او با خانې چې چاره چغغه شي والله پر قدرت والا یا ایو هر رسول و دې یا ایو هر رسول لا یازن ک الذین یسارعون فی الكفر من الذین قالو ذین اشفق مہیسا او پس مہیسا کی بیان د الی کتابو د پلیتو او تسلید حضرت دا اور کے اتباع دا قرآن تا او ترغیب ورکه اتباع قرآن ته اے پیغمبره غمجننی کی تابعدار پیغمبر غمجننی تعالی کاسان چاغ جلتی او تلوار کې فلکفرې پکا د حکومت کې دا کاسان نه چاغي وای آ مننا به افاهیم منګی مانرو دې پخپل خلو باندې منګی مانرو نه پوخل باند ولم تو من قروبوم او یتین نه کله دا غی زړونو زړکه یقین نشدا پوخلې وای ومن الذین باذذا کساونا یوهودیا دی سمعونا وقیحودون کی دی للکذیب د پاره د دروغ خبرو غلطو تبو غوګدی ها سمعونا للکذیب وقیحودون کی دی پاده دروغو هو دین پاره بناځی چوک اوستا تا خبره به نور او تدس جاسوسی کنه آ خبره غلطه په غلط, غلط طریقه باندې مشهوره ده انه چلالم ما خبره وارده خبره داسه وا خل خو یوسوی بل سوی خو ما خپل وارده خبره دا وا سمانو خو کی خودنګری پاده دړو هو پتا په دروغ وله پتا په زانه دروغ لیکي ګوره دروغ ویلو دروغه خبره حالان حلال کې هغه به خبر نه ابو البقاء عبد करी املاو مامون ابن رحمان کې لیکلي دي ليو کذيب علیکا دین پاره دین پاره ليو کذيب علیکا چې کی پتا باندې دلو کی پتا باندې غوین خوې سمعولل کذبه ما سکه دا کسمعولل کذبه وغدی وغ سماؤنا وکی غدون کی ری پاد دروغو لیو کذبو علیکا دیر پارا دروجور کی پتابا نی پتابا دروجور ری سماؤنا لی قوم ناخرین وکی غدون کی ری پار دا قوم بل دا بل قوم د پارا چې غیرینی دیتا تا الکا تا پا سیداوی الکا یرا واکی ویری بیس سی پا دلائلو سر خبر کرے تا ماکی با غلطی زکی ویری دیگر منګ چا په څه غلطه خبره نه کوونه د چانو مونارو او یو سړي کې نقصان صاحب بنامکړي ام بي اي بنامکړي د الله حقې مخلوق لوړکړي الله به خبره کیږي نه چې الله به خبره کیږي منګه خبره کو چې الله خپنه شي او کار خبره کړې غلطه نو چې هغه توبه واسي هغه په پوهې نه خو مقصد دی <laughs> لم يأتوا كاشنداغری تا تھا نوستا خبره باغه توڑی دا خبره با تا ترڑی یحرفون الکلمه من بعد مواجهه علی حکم لا د خپل معنا غانو د خپل زینونه یقولون واید انه تیتم کترکشو تا تا عمل اغه يهودو اغه مساله د رجم چه کلمه معتبر خلکو په يهودو کې نو هغه باندې به سزا نه وا به غلط کارو کو ناغه باندې د جم او د غریب سړي د پاره به سزا وا هغه باندې جم کیده په هغه به وی چې مالداری او زنا وکي لایاذو بالله ناغه به مخ توريږي او په خر به سوړيږي او غریب چې وکي ناغه باندې جم کیږي عبد الله بن سلامي روانه دا خبره ته مده تورات کې وخه نو چاغې تورات راول او ویدالو نشابه کمځه کیدا راغلی دي چې غریب به قصاص کیږي هغه به وجدې شې د جم کیږي او موتبر سره به په خر سوریګو محبتوريږي نو چې تورات له ستو او آیات د بجم تلاغه نه ګوته پکې خورا دا عبد الله بن سلام ورته وی ګوته ولې زالمه آیات دنه پټه دا آیات د بجمنه دا عام د تورات کې کغه غریب او کمالدار وي وچې چا غلط کار د جناوکو نه غلبه سزا ملويږي هغه به دا کار کاو د تورات هغه يهودو بې وسم غریب د پاره سزا غريبي فخذوه نو نسي غلرا ولهم توته او کوان په جو هغه تا د مسلده تا نفازرو یلته نو کین او څو غالي الله فتنه تو شرمول لا سوق چاله شرمنده کې یو چړواګ منلری دللا دللا اعظم نشه سوک یو زل الله رسوا او ذلیل کی راغه د چا اختیار نشته چا هغه سوکو هغه بیا عزتمن کی پیغمبر الله عزتمن کړي ټول کفار ټول عرب یوځای شو چې دیمهنګ ذلیل او رسوا کو ختمې کو نو کاغه دې را اراده کړوا نو پیغمبر خل الله رسوا کاو اواغ عرب چې ډیر عزتمن وو ډیر موتبر او به یو بلبال لري فقړو الله څنګه ذلیل او رسوا کړه ابو جلال ادباو شیبا نو نو ها اولای کلجنده کسانی لم يرد الله نو علی الله ایو تو اله چ پاکونه دا غی کله چې الله د یو کس لن نه پاکینو ته نش پاکولې ها ځکه عبد الله نی عباس ویل دانو خو په بچو ته کدا ټول خلق را جم شي کدا پیرانی پیر ووصیت کړي خلونه بچو تا ااوید عبد الله نه عباس روایت یا ساتي کدا ټول مخلوق راجمشي په فېده تاسو ته چاوس ته فېده او الله فېده نه مقرړی نو تاسو ته مخلوق فېده نشي د سوله چلای او چې دا ټول خلک راجمشي په فېده درکول او تاسو ته چا ته فېده راځي وتا تا نقصان نشینو څوله چاله نه درسي نقصان او فیدی رسوله والا څوک دي الله دې دلاله نه تمکوا دلاله نه سوال کوه لازم موږ پاک ساته الله موږ د غلط او شرکياتو د غلط او رسوماتو نه بچ ساته لوم خاذل الله په دنیا کې رسوای ده او خاذل الله په آخرت کې عذاب النظیم عذاب لوی حدیث ک راځي ارغه وغواځه چې حرامو نه جوړ شي نو پاره جنت حرام دی سماعون للکذبه غوک یو دنګیره پاره ده درو وګ بدبی دړو بده پاره هر دی خلک راشي زمونږ کار کې دالت خبره وګړه ده داوي خو چې کلا غدا شکینی وایو ما دا خو صحیح خبره کوي سماعون للکذبه غوک یو دنګیره پاره ده درو اکالونا لسو تے خورا در اکیان دا حرامو دی اکالونا خورن کیری دا حرام مالونو وگو بگدی پتابا دروب جو رئی خو پاک پلا حرام خوری کئی حرام خوری حرام بیان کئی فائن جاو کانو کدی دا شداتا سوہت آر حرام چاہرہ ہمیشہ در پارا حرامی اگر واکی گینا نو کدی راشی پیغمبر تاتا تا نو فاکم بین نو فیصله که ویتر او آریز یا مخوره وده دینا و این طور دان اوم او کتا مخوره وده دینا نو فلی الزرون کشیعا نو چره نقصان نیش رسوله تاتا دزره اگورا دا طول خلق تاتا نقصان نیش رسوله کار کوا اللہ وین و این حکمتاو کتا فیصله که نو کو که ویتر مینزا بلکس پین صاحب هم لار حال لله شهدا بالقسط بينساب بيانو کئ دینساب فناد قرانو ان الله بيشکا لا يحب المفسقين من اجد انساب کوم پرضا وقيف يحكمونك او سرنگی فیصلہ کوم ګر دی تعالی را حلال کدی سجن د تورات دی فیا پد تورات ک حکم الله حکم د الله دی شوکم تورات ک د الله دا او چد زانی او د زنار کاری د پارا رجم رجم په کال و وشتلو او ديبه ویلا څه سزا زیاد چې مختور کا او په خري سورګوي دایي سزا نه هغه کې سزا د رجم تورات کې ثم يتولونا بیا اور دې دی فسدینا او نه دي دا کسان سان مومنان الله دې مومنان په تورات نه وي کدی تورات منون او دې به سزا من لري وسم چې یو سره قرآن مڼي خدایي حکوم او احکام به مڼي که چې یو سره ویځو قرآن وېمو قرآن سم ميندا خدایي احکام به مڼي دا غې سره به مينې دقیق بیانونه کو سره به مينې انال زله توراته فیاودو منور بشکا منګدلګل تورات پرې کې هدایت ورنلا هر اسماني کتاب الله سبب ده هدایت او ورلا ګرځولې ښا خسته کتابه منګدلګل قرآن قرآن د مخې د هدايت کتابونو تورات او انجيل او زبور هغه نور منسوخ شو یو د الله کتاب پاتې شو قران دا د راناو د هدايت کتاب ورشه د تکینا چا الله د رانا له دکې د تکیدا چې د هدايت له دکشي یا کومو به هنبيون اللينا اسلامو للذینادو زکه زاداس کتاب دې چې د معاشره بیان کړي دا قیدی بیان کړي دا اخلاقه بیان کړي د معاملاتو تو په چا کې چې غلطیونه هغه وې ده کده ماتوي ده فلاني ته وې منګه ما خبره کو نه هغه وې ده فلاني یا فلاني یاد نه منګه قرآن ویلې دي منګه سويو یاقومو به نبيونا فیصلبو کولا په دې بیا له مسالامو عام بیا اسلمو چا تابدار د حکومت د اللهو د باردا کسالو چاو یوهود وردا بانیون امبياو به د يهودو طارکه فیصله کوله د دی کتاب نه یاحکومو به ربانیون عتب په یاحکومو ده ها فیصله وکولا په دی باندې خلکو ربانیون حق قرصو سوفیا او ولاه بار علماء بمستحفظون من اللَّهِ اے چھدی دی با کتاب الله فسبب دا اې چې دې غابان ګرځول شي د الله کتاب دا الله په کتاب باندې محافظین ګرځول شي ا اوس هم د الله کتاب د په حفاظت باندې کې د بیان به کیسې بیان دی اونکو نو یا ساته ذمہوار پدې ګرځول شي د دې په تاسو کې ها ولیکمن صحیح بیان اونکو لزومن رب زمانه تطوسکی سزا براکه او چسې بیان کینه یو وې دای ماتوي وی بول وې دای فلانی توې یارنو مکه کا چموږ زانه گندونه لرل کوو باسو وکانو او دوی یا بمستوفزو من کتاب الله پس سبب دا کی ذمہ دار کړي شو د د کتاب یا بمستوفزو من کتاب الله چې امینان ګرځول شي د الله د کتاب او دوی پدې باندې خپوې وېچې د احکام سېدي نه دې منلیو نه دې بیان کړیو اللهوی فلاته شو نه سوکښو نه مېریږي د خلکو نه وېږي د زمانہ اللهوی د خلکو نه مېریږي بیانو کا سې مامله بیان کا سې احکام زمو بیان کا مخلوق تا. بیان د حلال او د حرامو کا مېریږي وېږي د ایا ذم زلای مخک ویلو سې میات کې دریم یاد کې فلا تخشوا الناس وخشونين ها درو مستو بیان راځي مې زده کړه خبره دې راګان نه و چې سی بیان کې نو خلک به بیا تنگي خلک به به قسمه قسم کلو وې دا وې کلو به یوته وې کلو به په ټوله کې کناڅه کې الله وایي مې ريګه د خلکو نژما د عذاب نه وایيګه چې زما داسې عذابونه دي چې بیا خلاصې دم نشي ولا تشتروا بيات ايات السمنن قليلا او ماغني په وځ احکام زمو ماکي د دنيا له غوږه غواړم چې مو په قسم نه وایو دا غسي په تیریګونه ما نکوه قونا موږ نه بساباز موږ راپته پوسو نکاي چې ته دې به وي تاولې د دې خبرې صحیح بیان نو کړې زبسه جواب کې په ماشر کې ا ولا تشترو بیااتی سمنن قلیلا او ماخ نه پیوز د آیاتو نو زم ما د دنیا لږه دین باندې خرسه اسنه چې کتاب سبب د دنیا ذریعہ او ګرځي ارشا دین سبب د ذریعہ ګرځولې بس ټول مقصد په کې د دین دی او قران دی او کتاب دی ولا تشترو بیااتی اسنا قران چې سره راغله او نه به استعماله انشاء الله چ خل کو ته بیان کا عمل به او کا عقیده به سم عمل به سم کا ومن لم يحکم بما انزل الله چاشه فیصله وکړه کتاب شداري کې دی الله نو فؤلاء هم الكافرون دا کساندي کافران الله وی دا کافر دي نو وکتم نعلیم فیها اولکری دی مونږه تورات کې دا خبره چې به شک په مقابل د کې استرغا په مقابل له سترګې دا وال ألف او پوزا په مقابل له پوزا کې غوټ په مقابل له غوټ کې والسنه بالسنه غاخه مقابل ورغخه والجروه کې عزت نو دبدلی سماره چې کوم زیږ له زخمی کا الله وي هغه زیوله زخمی کا ها ځاتې باندې کې غاخه غاخه سترګه نو سترګا نو پوزا نو پوزا والجروه قصاص په برابر طریقې سره وماند صدقا چا چه خیراتو که بی پده بدن ناغستلو چه بایی تا فنقصان ناغرسا و زنقصان تا تا ندر رسو ما خیر دی زبری تعاونو کم زبری مرستاو کما نو دا کفارشو دا غد پارادو گناهو نو دا علاوی زبر دا غدید گناهو نماف کما چه تا یو بنده تا مافیو کلا نو زبرستا گناهو نماف کما وَمَن لَّمْ يَأْتِكُمْ فَأَثَرُهُ فِي الْكِتَابِ شَدَائِدُ رَبِّكَ لَا كَسَانِ الذَّالِمِينَ قَفِئْنَا عَلَى أَثَارِ بِي سَبْنِ مَرْيَمَ او پسيکړو موږ په تلکو دا مريم تصديق كون کې دا کتابونو شمخې دنه نوېن توړات نه او کړو موږ هغه انجيل پای کې هدايت تورلاو وګوره انجيل د هدايت کتاب او تصديق كون کې دغه کتابونو شمخې دنه ہدایت اوواز لپاره د متقینانو ولیحکم اهل آف انجیل افیصاله دی کې انجیل او الا پاک کتاب چې دالګری دی الله په انجیل کې سږ الله انجیل کې دالګریونه په دې فیصله پکاوه غاغې لګنه اوس انجیل منسوخ دی ومل لم يعکم چا چې فیصله او الا پاک کتاب چې دالګری الله په دې کې تفولایکا هم الفاسقون نو دا کساندی ماته انکو د الله دا اللہ پہ کتاب فیسلنکل کفر ظلم او فاسق بگرزی وانز اللہ علیکل کتاب اوڑارے گرے دے منگو تا دا قرآن پیغمبرہ تا دا مسخص کتاب را لے گرے دے بالحق پتوحید بالحق په پوره پورا بیان نو پوره بیانوں کا نظر نیاز منخترت کا دا غلطو وصدقل ما پینے جدے تزدیک ان کے دا کتاب دا جی مخیردنو ایا کتاب ینه او دا امین امينده په نورو کتابونو باندې مهمنا امام رازي معنی کړی تفسیر کبیر کې امينن دا قران امينده په نورو کتابونو یعنی کا باندې په نورو لکه امام وی ول الله الین نو مختدیانو امین دا قدوازه د پاره نو قران د نور کتابونو امین دي کمه خبره چې نور کتابونو کې ونه قران داغي امين کړي لچا دا, دا خبره سیده تورات کې انجیل کې زبور کې صحائف کې چې کومه خبره وي نو قران کې من ذکر دي په کوم نو فیصله کواد خلقو ته پاک کتاب چې د دی کې رضی الله و لا سب نبی او اهم او متابه کې د خلقو عمامان بادا پزاگنا چرایتاتا حد پورا بیان پا تحریمات اللہ باندی حرام و تحرام و احلال و تحلال لیکن لین جانناد پا دا هر یقون گردوری منستا سنا شراطن یو صاف دین لاروازی ها شنری عین کی مانا دا وزاحت تا صاف بیانو کا چه خلق پوشی اللہم صاف بیانو کا چه خلق پوشی صاف بیان گرنو عجبوتو بوسی لکل جعلنا منكم شراطا ومناجا اولاد واضحه طریقه واضحه دغه واضح طریقي بیانو کا کوښشوي د الله نوګور سولې وي تاسو لا ټولګي او په یو کېدا امه تو واحدتن خلا پزوره په چای مان نه وروړي ها پزوره پنجاب مونږ نه کوي شابه لکه پزوره تاو دا بیان کي دعوت لپاره پيش کا خو په حضور مسلمانانو لې نشه روړه په وشه دا الله حضور په شایب مان لروړي او چې کله مؤمن شو چې زه مسلمانې ما نبيا په احکام حضورو جاری کې ها شوايتو لري مونږ نه کې ګوره بیرمازه ځان د مسلمان مؤمن وې او مونږ مسلمان مؤمن و او او جنني ولیکن لیب لوگم در پراچ امتحان وقت استاسو پا معلونو که چه درگری تاسو تا اللہ اللہ استاسو دو معلونو امتحان اخلی اللہ استاسو دو علمو امتحان اخلی چه تانا ماکم علم در کرره شوارو که تاسی بیان مخلوقتا اکو کونکا نفست طبق الخیرات نو رامنکی کارد دند اللہ تا رامنکی بیاند دند اللہ تا چې دا الله د دین بیان کیږي نو په تلوار لا زه غزايلا فاستبقوا الخيرات نو جلتیو تلوارو کې بیان د دین د الله تا دالو چې خیرات کم دې کې بس منډه او رواه روزانه یوځه خیراتي بل زوادي بل زو بسمن نانا نادا ما نادا فاستبقوا الخيرات را منډه کې بیان د دین د الله چې کم دې کې دا الله د دین بیان کیږي ال تمنډه وا جلتے رسول الله خاز الله تعالی تمره حکم دیته واپس کېدو استاد سره جمعیت ټولوا شاوله الله رحمه الله بیان کاوه او خلکو ته تقریرو کو تقریر ختم شو نو یو ذمہ دار راغې ها او هو خپښو ویولي شاسې وته ویولي خپاشې ویما ویژه بیان و نو بیان تا کړې دی ما هډېره منډه واله لټځنه نه نارمانی پادوشو بستادا بیان ہوئی که نا شاہ سیم بیان اغا مخلوق تا کریو نو دا اغا مخکنی بیان نسا کسان پادیو نو اغا یو کستم اکسی بیان بیاوگا اکسی دوہرائیو کستنگی چمخی بیان کریو نو چاہتی تپوسوکو وی شاہ سیم دورا مخلوقو امتا دا خبری اکڑی او دا یو کسرا گیا بغتم دی دا خبره اکڑا شاز او غندل وای چې دا مخې ما بیان کړي او مخلوق ته عمد الله زپاړه میکړي او چې دی یو قسمی کم بیان ام عمد هغه زپاړه ما کړي زموږ مقصد الله رضاوه کدي شي هغه ټول مجمع یو زما خبرو نه منې او ممکن دا, دا یو ک زما خبرو منې د الله د دین ما را برخوخه چې بیان کې نو د الله زپاړه یو عمل ک خیرات ک د دین کار ک ځه زما مړه خو شاده بس د چا سره مرسته کې تعاون کې د الله زاد آزاد و پاره ال الله مرجو کوم ها صلیته دې واپس کېدو ساسو لري جمی اند ټولو یو ځل به موږ د ټولو واپسی الله تکی کیږي وروغ شروع به د قبر نه کیږي ها بیا ځي ها قبر نه چ پروت کیږي دaze حشر باندې دازو صداق پول باندې کاو قوسل باندې حساب باندې عملیه تقسیميږي ها دا رنګي روړو مخ خپل مقامات بيدار چا په موږ دي الله غزين آسان کینو ډېر ګران دي نو الا الله هغه مو ټولې یې کړې دي الا الله دنیا سره دا ایوب ایسره کړې دي او به یو مسقوم دغه مون ماده کافيري په یو مون نخلاسه کې وروړه الا الله ای دا کتاب بزدکه او په دې بزان کوه کې او دا به خپل زندگی د عملی کې راولي إِلَٰهَ إِلَّا كَذَا نَخْلَاصَة بَغَيْر وَ نُالله بَدَا كِتَاب مُتَنَد عَلِگا إِلَٰهَ إِلَّا مَرْجُوكُمْ جَمِيَع خاص الله ته دغه پس کې دوه ساسره ټول هو نو خبر بگی تاسو لا پاک قانون ته تاسو کو پای کې خلاف کاو وَعَلَيْكُمْ بَيْنُهُم بِمَنْزِلِ الله فَيْصَلَ كَوَام د خلکو ته میند پاس چې دالګري الله الله چې کوم کتاب راولېګو نو په دې د فیصله وګ کنه د خلکو تا حرام او ته حرام وایا چیکم حرام دی دا حرام چیکم حلال دی ودا حلال والا تطبیعاو مطابق کیغا د خوایشاتو دی خلکو وحذر خلکو په ډیر سو غواړي د خلکو ډیر خوایشات دي چې غلط کارونه وکم غلط مال او ګټما سودونو وکم غلطه کمیشن واله ما نه نه دی خوایشاتو په سیبه نظر وره زروم ره وکه دا نه چې فیت نهې نه غ ینو کا الله یفتو کا الله یفتنو کا چې فیت کېونه غور تاه بعضو ان بعضمان نظرر الله غلییک په بعض ممسلو چېلاي الله تاته د بعضې ممسه کمم ده نز یاد ما نخته د غیر پونون باندې سنه چېې وجبانې خراب نه شدی نه دیوان لئ پای انته والله که د واړې د نهپوشه. بشک غالی اللہ چھوپڑا سید ایتا یسیبوں بے بازنوبیں و بازی گناہونو دا غی صدا و این کسیر من الناسی لفاسقون او بشک دیر دا خلقنا ما تو انکدو حکمونو دا اللہ دی دیر خلق اللہ بیزما حکمونو ما تی دیر دا خلقنا افعکمل جاہلیت یبغون آیا فیسل دا جاہلیت لطای دا خلقا الله <اللاوی> و ذا جاهلیت ده زماني فیصله لټاي ار رسومات باطلات چې وقتی ما له بیان وکړ ار رسومات لټاي غلط سيزونه لټاي او زماده دين تابیداری نکي زماده خست کتاب تابیداری نکي ومانع سن من الله سودر خست د lana حکم په فیصله کی لقوم یوقینو دا سه قوم د پاره چاغه یقین کوي یا ای او الزینا مومن ایم میا دزنا او مې ساو پدې کې تحدید دې مومنان او تا او مومنان د غلط او خلق سره تعلق مساته يهود او نصارا او سره اے مومنان لا تخذ الیهود او نصارا اولیا منسې يهود او نصارا پدوسې باندې يهود نخ پليږي ها د دین دشمنان دي ان نصارا یهودا، اسرائیل او نوو سارام دا نخ په لیږي صدر مارکس دا د یهودو ریو څنګه چې ها 29 جواهر القرآن کې علاماته اونطاولې کړې درو چې کوم مشر ده مارکس او دا غي په طریقې کې دا شېره چې مشر یو پیدا مشر جوړ شي بیا غا مشر دی. او نور ټوله دا غولامان یو دا طبیوی کاري افسکه مشران څوک طبيان نشوي له جدا کا نه دا د اسلام طریقا نه دا د اسلام طریقا موږ ته پیغمبر خودو نو وقران خود لري دا نو ځکه الله وې هغه سره تعلق دوستانه مسا ده بعضی دا د دوستانه بعضی او سوچ وړ د دوستانه د فإنه منهم الذين دارينا إن الله لا يغفر قوم الظالمين بشكل لا توفير نور کې قوم ظالمانو تا فطر الذين في قلوبهم مرضون ونی با کسان چې پوندو دایې کې مرض ده د منافقت د دوستانی د غلط خلقو ډېر خلق شتا چې د تقه خلقو سره تعلق او دوستانه ساتي تلوار به فی عمل کوي ته آکه او وائده یا روئی کمبل کرتی آئی نکو نراتا مصیبت باورا سی وائده اندخشا یریگو منگ انتو سی بنا دائرہ چوب رسیگا منگ تا مصیبت سحابہ دے سب راتا مصیبت با راتا مصیبت با الله مصیبت اصلاحو قریبت اللہ آیات اچرادوی کن فتح باندی یا فیو حکم ترفق پرنا یا یا اللہ سمکی یا علا اللہ عذاب رکی فیسوی ہو علا ما سر لوبګریږي پاتوسته دوستای باندې چدی پټکنه وا خللونو کې نا ادمین پخیمانه چا چد غلطو خلقو سره تعلق او دوستانه کړي دا نو په اخر کې بیا پکې مانه شویل او هو دا ما سره ګړي غلطو ظالمانو سره تعلق مساته دوستانه او سمزاته یګه تا ته بداله ظلم میلاوي شي تا ته بداغه نه زیاته میلاوي شي وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَا كَسَائِنْچي مَنَروله پخله اس پخله بوې دا کسان دي چې قسمونو غړي پالا مضبوط قسمونه چې بشکره دي انه چې دای لما کوم تا په سور دي قسم پخله ګورځتاو سره ایمه پخله بوې ها اس پخله وجتاو سره د کار د يهودو د نصارا او سره دي پخله ما تاسو ده او پخله کې دا سره او بعضه منافق پخله کې یو س یو سره او پله کې د ازم په داسې مست او شم ډشا شا ګرځې مو او بیا حدا نورو سره یې خلاف کئ حبذت اعمالم برباد شي وی اعمال لا اے الله وي عمل داغه برباد شو په سبب دو ډله بازید کافرو سلام ملګرتیا ده غلط خلقو صدا چې د غلطو خلقو سره یې ملګرتیا لا الله وي عمل دې برباد شو پاس وو خاصین نو بغزدی تاوانی تسلی اے مومنان او سوي دا دې چې زما نن ارزوخه به یوازې پاتې شمه دې چې دا نن لارجې څه خبر وکم نو فلالې به دا نه جوړا شي فلالې به جوړا شي فلالې به جوړا به دا غسه پاتې شمه بیا به سکی نو جواب اے مومن تسلی ننو جواب کوما الله و اے مومنان او ميه تذ من کوم دیني آ شو ستاسو ناد دین په الله واوري دا بي نورو کسانو سره تعلق جوړ شو او ته پری خور دیم په وجا تو پسو فیات الله زد یاد اطلب وکي الله په قوم سلام الله عز بداس قوم پیدا کوم استاده پاړه يو حبهم ويحبونوه چې مينه بکي القوم د دې مؤمنانو سره امينه بکي اغه مؤمنانو د دې قوم سره الله وی طالب ادا سي ملګری پیدا کما چاګي به تاسو د مینه کوي ته به دا سره مینه کوي دا سي پیدا غچ ګنده خل چاګو وزي لار شي طالب سي خل پیدا کوم د مینه والا د محبت والا صحابه کرامو ته وګور محبت مینه والا خلکو د پیغمبر سره کاخوله ګوله حق جدا شو بېماني وکړو سره نورو نورو ها عبد الله نیبی بن سنون نورو چه دا پده جامعه که را دن نشوه و او دا سره دشمنی کولا پټه زاہیر کې دوستانه او پټه دشمنی و لونالا دا پیغمبر لده دا سی ملگیری پیداکل جن نسار چه دا پیغمبر دا او دسه و بمغیقتن پره خوده دا کافر و تا منافقینو ته و تا خودلا چه من پیغمبر داسې سی مئین یو چه دا اغا دا اغا او دسه بمزمک تنور که نو داغه بیزتی بسنګ من برداشت کوی 10 جان نسار خلک 10 جان نسار خلک ول الله ورکو چې په نبی علیہ السلام حدیث کراځي حضرت طلحه رضی الله عنہ په نبی علیہ السلام دارشو داغه تمخت شو چې کافیلو با گذار دغه شو کاو په پیغمبر نو طلحه خپل لاس مخ کې کا چې زمو پیغمبرو بچی اوځو دغه کوم خو زمو پیغمبرو او یا گزاره طول هلېږي دله په کا شو او یا گزاره وګوره او بیام لاس ندوستوکي او یا گزاره لګي په یو لاس باندې خو بیام داسې جنې سارو بیام رستوکی غنا چې پیغمبره بسګه د وژنم نبي عليه السلام وایي کسو کوي چې د جونده شهید ګور ما طلحته و دا جونده شهادت والے انسان دي دا سی دی مینی خلقی اولا پیدا کریو ابو بکر ته او بورا سنگ مینه و پا غار سور که او سر وقت تیرهی غار که دریش پیره زی پرو سنه تیره اغا جانسا صحابه اولا پیدا کریو پا غا سفر دا مکین مدینی تروانو شو طول لار کافرو بنده کریو دو جلو تگیو دو وینو د دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابه خو الله داسه ملګری ابوبکر الله عمر الله وګوره الله داسه استاد ورکرو او وراله الله داسه ملګری ورکرې پرواشه اونې کې الله وې څنګه چې د پیغمبر داسه ملګری پیدا کړو طالب داسه ملګری پیدا کوم زمنګ خخم ملګری الحمدلله زمن خ نصرت کې زمنګ تایید کې زمنګ سره مینا محبت کې الله له داغ او زمنګ داغه داسه نصیب کې الله تعالی وزنه دی ورکی عزلت للمؤمنین نوکه بعضی یو نیم به خواند شي الله تعالی نو, نو خلک پیدا کومه قوت د دین کاروکا عزلت للمؤمنین زیرا کمزوری به په مؤمنانو عزت لنکافرین زورور پا پا پا و به په کفارو په خپل منځ کې ډېر مهربانای په کافرو به سختوي جهاد وکړي په دین د الله فی سبیل الله wala ya khafunan aw masalai aw nabayyi da malamat ya da malamat win kila zalika fazlullah da fazl da allah de yu thi maiisha war kay da fazl cha de chokh gishi allah faragh aynam walad min war kala malakat ya war kala da allah de din kar ba ke da cha malamat ya naw padwan saathi inna ma biya tasalli او کسان سان چې مان او که سان چې پابند کی زماز اوړ کي زکات او دې لوکو کوونکي ومي يت ول الله اوس چواله دوستي د الله تا او دوستي د پیغمبر د الله تا او دوستي دا کسانو ته چې مان وروړې نو ف ان حزب الله ذا ذا الله دلا پاینا حزب الله هم الغالبون ابي شکا دلا د زوړو د اللہ دلہ آمیشہ کامیابا دا و آمیشہ زورا ورہا دا آہ آہ چکلہ صحابہ و حجرتو د دا کافرو دیر زورا شورو صحابہ دیر تنکلیو دیر زیاد عذیتو لے رسول صحابہ کرام ہوتا کافرو کو مکمو کردہ مکم نو چاہ حجرتو کو مدینی منوریتا لار صحابہ کرام باز لار حبشیتا چایو ملتا او چابل ملتا نو چې کله حضرت جعفر جلانو په مشر کې سسملګری لال حبشیت ایجرتو کو سده حبشی چې کمباتشاه او نجاشی دمکی اغه مشور او خيار چا وکړي ما نور وره د کافیرو اغه یو بکسه تیار کړو یو صندوقی تیار کو او پای کې مختلفه خانې غي جوړې کړې او پای کې ساماوننه کې خورا توف توف وطن ان د لجاجي بادشاہ ته پاړه بکسې د توفو لیغلا خو دا بکسه به څوک یوشي امر منو لاس جلانو او نو مسلمان شوه أغړې روغیارو ډېر زکیو پیدا بزيو سمغا او بکسو نو ور دا د لجاجي بادشاہ ته ور چې داستا توفضا استاد دی ملتا سا کسان دی شریران دی شر جو رئی فساد جو زما د مکینا زمنگ نرک شوی دی استاسو دی ملتا را غری نستا پا ملک بشر و فساد جور کی لما دا مدانوالو شر و فساد بقصا اغاو عمر امن العاست نجاشی بادشاہ دربار که آغا بقصا خو خودا بادشاہ تیوی جی دا دا مکی کفارو لکا زمنگ ملگی د مکه داجی هغه را کړو تاسو په فاده ورته راغلا خو جې زما یو درخاص نه بادشاه ته وایو وایسو وځه په مکه کې سړيان خلکو او موږ د مکه نه اوختل شنو فساد به جوړاو صحابو ته سړيان خلکو سم دینی دلار سستاده ملت راغلی دی حبشه ته شنو فساد جوړي نو کذا د لړکنو خبري داسے داسے یعنی آغا دا سې دا سې یله اغه خپل نقصان دا غي او تخقار وکاو چدي کې دا دې اوی دی واه خداصه ما په ملک دا سې شریخ خلق شتا ها فوځان چې سره یې سړي ویلار شاه او یا دا سې ها سکه يهوديان سره اغه مزوري کې یو غریب خلکو ته یو يهودي سره په دیاله خټه کوله حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ اغه پر سې قاسم الله چې بادشاه غوخته يراشا او یو وروګه دا کار ختم کوم یو هودی او ته وی کار پزې پرې د زبده درې ډبل پیسې درکماله کار ګوره او زو بادشاہ مابودی زګه او هو مجرمي ثابت کړو حضرت جعفر رضی الله عنه حضرت جعفر زوان شو هغه شلېدني کپلې وی یره ټوټي او ته لګې درې وسره منی زې پځې زګه ډوډه جزانا نو خدا الله ديني په صحیح طريقه منلو او خلکو ته خو دلو جعفر زاې رضی الله نو چې د بادشاہ دربار ته دن کېدو نو هغه قاصد پولیس ورته چې بار وړي گا دن ناول زن د بادشاہ نه اجازه غوړم اsene چې دی حال کتاب ريديو کنا اجس سره په دې کې هغه لاړې غفدون راغلی او د بادشاہ سره خلق ار وقت خلقیمی و پاسی او زی رازی نو پدی که دیر وقت کې لگی دا اگر پولیس اگر تا صحیح خبر داو نکتا شو بات شاہتا چو اس کوم اس کوم پدی که وقت دا حضر جاپل چو وقت دیر تیر شو نو باری آوازو که چگه والا علا علا انا الله هم الحاضرون خبر شویل دل دل لا حاضر شوې دا میدان باندې ځان تیر ډله ویلا ان حزب هم الحاضرون دل دل, دل, دل, دل, دل حضرت جعفر جاخورو دا په پادکه حدیث کې راځي بخاری کې انداز صوتن بمبار आवाज والو او ربنا کومو نږه دا غږ او آواز وکړه بادشاه د ډېر hebat نا غږ شو چا د کوم غار سره حمله وکړي که شو هي بادشاه په شو چې نه چا هموکو نه ما باندې چې وخت تیر چې تاسو غدا څه چالو نه غو پولیس سلطناسو ویجو دا غ مجرم تنگ شو او وخت دی وخت راځي ولال له دا غ آواز وکړي شپه لري ولزرب ها داشه وازولا غیل اللہ ورکلو بیا خوا جعفر دا جلان ہو را غی نور خلق اغسر ایم ناسته چه دمکو دمکو که کافر را لے ها وی جدا ده اغم و جنم امم نو آسو تووی وی خوا تاسو جعفر بادشاہ تووی بادشاہ و تووی صحابی جعفر دا جلانولا وی تاسو شروع فساد ما ملتا را غیلیه څلو فساد جوړوي دا کوي دا کوي او دوی هم دا چې د ادي اسلام مبارکی جي انکار کوي دا اولهیت نه مني عمرو بن العاص ته وی چې کم کافرو لګل وي وایي داغه اولهیت نه مني چې د الٰه نه ځکه غو نسواراو او وي تاسو رښتیا دی اسلام مبارکی داغه اولهیت نه مني هغه الٰه دی حضرت جعفر رضی الله عنه ورته وی وعی بادشاہ کے اجازت وی نوزیو سورت ویما سمو دا مخ کی دا سورت راغلے و زمان پیغمبر و بیان کرے رہے ویو آیا غلی شو سورت مریم شورو کو او سورت مریم چی آتر تیر شمایت تراغلے اِن را ربی سلام و ربکن فعفدو حازہ سراتم مستقیم عیسیٰ علیہ السلام و اینچان لازمہ استاس نو دا غه عبادتو کې زما باندې کوي دا نه غلاردا چې دی یا تداغه بادشاہ حضرت جعفر دوي بسکا بسکا ها بلون موازه پوي شو او دا بادشاہ ټول غریوان دوه کلوندو جړلې ویزو خو پوي نه ما اسنه چې سزا ملنه ده درکړي خلکو تاسو مبارک کړي دغه غلطه خبره مشهور کړي وې چاوی چدان منی چاوی دان منی چاوی دان منی ما د غپته نوا دا خبره تخپل حاضر شوه او صفای نیو او زستا ست په حال وس خبر شوم تاس اوسهی خلکې اواغه چا توفیر اوله وا بکسا دک او توفو چې مکی کفارو را لې غلې او هغه وی قسم په الله یو خسره واغه د زمکینا وې سری شری دی سالې سلام پبارك دوه رقمي او جاته نه دې کړې سم چاله وی دې هغه سه بیان دوا کوې ኢسلام سلام خو اقیمونږه دا اله دغه اله نه وې هغه الله بنده و آجز دی الله تا باز او پویونږه او هغه ته وي خپل بخش دی والا واپس وروزه مکه تا دا غلط کار کړې زوزه زمادم ملکاغه تي وي اغلا وقیمه نوروړې عمرو بن العاص اونجاشی حضرت جعفر هغه ذمہ دار توې څه او تو اوته وکړه ورته زمما په ملک آزاد چ په کمځه کې دا الله دین بیان بیانوا او تاسو به منېت نه او د اسلام سلام د دې بیان وکړه مخلوق پوه نه دي مخلوق خبردار کده الله د دین نه هغه د خټو والا هغه په ديانې والا چې هغه خپل خبرې آواد بادشاه په مخ یوکو بادشان په اجر چې خبره یې سیده اسه مې ځخالو کوه موږ تاسو باندې نام کړې وسمه موږ مبارک خلک فتوی کې د شریران دی او دا شر جوړي او دا فساد دی الکه تو خلکو نکینه واورا چې موږ څه وایو زموږ څه خبره ده مز شر دی او فساد دی د شریان دی شر او د فساد دی ادم مې ودانه مې مز خلک کینه کړل د الله کتاب واورا هر موجد الفسانی چاغدو بادشاه په قدربار کې خبر اکړنی وار او بادشاه بیا خبره نه منلی وار اونه خبره نه منله خو چې بادشاه خووب کې نبی عليه الصلاه و السلام uridine چې ماته ها وې غوتې چې چلا نبی عليه السلام چې تا زمادومت یو مټ یو لسړي جل کې چولې دی بېمانه او ته زماده شفاعت امیدواره آباد شاہ جنگیر بادشاہ اگر چہ کلا خوب ونی دو رب اسد فورن شپنی می نوڑ غلہ لا پیا بلا سر تور سر جل دا روان دے اوغا تو جی دے اوزا استف بارکہ ما خوب ونی دو اوزا صحو یارم نبی علیہ السلام ما تا گوتہ چی چی کہ تے زما د شفاعت کو وار اے او تا یو ہ پس انسان جیر کی بی گناہ چنے دینی اللہ دین بیان آو وے خدا سنو زما کله سیزونه زونه چې الله پیغمبر مونږه غړي بادشاہ دا به مونږه کې الوبو زمګي نزه به بیا دت کوما ته ماجل ته بیا راوړي هغه چې تسلا او الله پیغمبر سره نقصان ویلي نقصان یو خراب هغه ماته وا چې هغه منګه په مملکت کې رایچ کو ختم کو اغیر اوخ کو دا سره معاهده وشو ځکه دغه الاله بند شوی و هندستان کې دغه الاله بند او دو گوه تازیم با که در متیاز اندوان سکی با ایمانا او دو اوسم تازیم دیزه ځکه اندو پی مشرده با ایمانا دا انقلاب اغا حق پروست و راوسته او پاغا ملکونو کی جده اللہ دینی سی بیان کره او آید چا پروانه و ساتره نو زکاوه فا اِنَّا اِذبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَا اے مومنانو لا تتغزو الذين تغزو دينكم عزوم و عیبا منسیا کسان چنیولے دین ساسو ټوکې و, و بسې دا کسان وا چور کتاب من قبل کوم پوغاستا سنا دین پروتوکې او مسخره کې والکفار او منسې کفار په دوسته باندې وتق الله و يرګې دلانا ادا کے و مزد شو ان کنتم کې تاسو یقین کو انکه ویزان آده تو من سولاک کلچاوازو که تاسو په طرف دمان زبان ده راشوه بانگوش مونز تیم ده دو جمعی بانگی نور بانگو نئی نو نسی دیه غیل را پتوکو پا بسو وی پر دا اوزگار دی مر بے بانگو ناو پڑا اوزگار دی چو د دن کار گئی دا اوزگار دی توکه و مسخره که دن پوره اللہ وی داده دیو جن دا خبر دی کئی چې بانه قوم نه فکر کوي دا قوم به چې دې کې عقل <سؤال> نشته نه پويږي کدی پويږي به دا خبره کوله الله <سؤال> وي خو پويږي الله دې مون پويږي فقپل دینه فقپل کتاب باندې واخیوده وله